Віднялись за Франсуазою на другий поверх. Пуаро йшов з зигзагом, а на мій здивований погляд відповів. Не дивно, що слуги чули, як місьє Рено піднімався сходами. Тут кожна дошка рипить так, що й мертвого підніме. Нагорі від сходів в бік відгалужувались коридорчики. «Крило для слуг», – пояснив комісар Бекс. «Ми пішли коридором в протилежний бік, і Франсуаза постукала в останні двері праворуч». Слабкий голос запросив увійти, і ми пройшлися в осяяну сонцем велику кімнату, вікно якої виходило на море. Вода синіла і блищала за чверть милі від будинку. На кушеці обкладена подушками лежала висока і неймовірно красива жінка. За спиною в неї стояв доктор Дюран. Жінка була середнього віку, але її волосся колись темне, тепер майже повністю посивіло, а втім від цієї пані віяло силою і життям. З першого погляду було видно, що це сильна жінка, як кажуть французи. Вона величаво кивнула на знак привітання. «Прошу вас, сідайте, панове!» Ми посідали на стільці, а секретар слідчого суддів мостився за столом. «Сподіваюся, мадам, почав мсьєоте, ми не дуже потривожимо вас з запитаннями про нічні події. Аж ніяк, мсьє, я розумію, що важить кожна хвилина, адже підлих убивць треба знайти і покарати». Гаразд, мадам. Думаю, вам буде легше, якщо я ставитиму запитання, а ви на них відповідатимете. О котрій годині ви вчора лягли спати? О пів на десяту, місія. Я була втомлена. А ваш чоловік? Думаю, десь через годину. Він був схвильований чи засмучений? Ні, не більше, ніж завжди. Що сталося потім? Ми спали. Я прокинулась від того, що чиясь рука затисла мені рота. Намагалась закричати, але не змогла... У кімнаті було двоє чоловіків, обидві в масках. «Можете описати їх, мадам?» Один був дуже високий і мав довгу чорну бороду, а другий низький і товстий, із рудуватою бородою. В обох на головах були капелюхи, насунуті на очі. Гм, задумливо мовив слідчий суддя. «Щось забагато борід, – думається мені. Гадаєте, то були накладні бороди? Так, мадам, але прошу, розказуйте далі». Мене тримав низький, він запхав мені в рота кляпа, потім зав'язав руки і ноги. Другий стояв біля ліжка мого чоловіка. Він схопив з моєї тумбочки біля ліжка кинджалик, який я використовую для розрізання паперу, і тримав його просто навпроти його серця. Коли низький закінчив зав'язувати мене, то підійшов до свого спільника, і вони вдвох змусили чоловіка встати і піти разом у гардеробну. Це сусідня кімната. Я мало не зомліла від жаху, але намагалась дуже уважно слухати, що там відбувається. Утім, вони говорили дуже тихо. «Я тільки розчула, що говорять грубою іспанською, як у деяких місцях у Південній Америці». Здавалося, вони щось вимагали від мого чоловіка, а тоді розізлились і почали говорити трохи голосніше. «Здається, високий спитав, ти знаєш, чого я хочу? Секрет. Де він?» Не розчула, що відповів мій чоловік, але у відповідь почулося «ти брешеш». «Ми знаємо, він у тебе. Де ключі?» А потім я почула звук, ніби хтось соває шафи. У гардеробі мого чоловіка за шафою є сейф, де він завжди тримав доволі велику суму готівки». Леоні сказала мені, що сейф зламали і гроші забрали, але очевидно того, що вони шукали в сейфі, не було, бо я почула, як високий чоловік почав лаятись і наказав мені чоловікові вдягнутися. А потім якийсь звук в будинку налякав їх, бо вони заштовхали чоловіка до мене в кімнату напіводягненого. «Пардон», – втрутився поро, – «а іншого виходу з гардеробу немає». Німсь є тільки одні двері в мою кімнату. Вони швидко провели мого чоловіка повз мене. Низький ішов попереду, а високий позаду, досі з кинджалом у руці. Пол спробував вирватись, щоб підійти до мене. Я побачила його очі сповнені жаху. Він звернувся до своїх конвоїрів. Мені треба з нею поговорити, а тоді підійшов до краю ліжка і сказав, «Усе гаразд, Елоїзо, не бійся, я повернусь ще до світанку». Але хоча він намагався говорити спокійно в його очах, я бачила жах. Потім вони знову штовхнули його до дверей, і високий сказав, «Іще один звук і труп, зрозуміло?» Після цього я, мабуть, зумліла. Наступне, що я пам'ятаю, як Леоні розтирала мені зап'ястки і давала бренді. «Мадам Рено», – озвався слідчий, – «Ви знаєте, хоч приблизно, що шукали вбивці?» «Навіть не є. ваш чоловік чогось боявся?» «Так, я бачила, що він змінився». Давно місіс Рено подумала. Дні в десять тому, не раніше. Може, і раніше, я тільки тоді помітила. Ви колись питали свого чоловіка про причину змін? Раз запитала, він рішуче відмахнувся. Але я точно бачила, його щось дуже тривожить, та оскільки він хотів приховати від мене свою тривогу, я намагалась вдавати, що нічого не помічаю». Ви знали, що він звернувся про допомогу до детектива? Детектива? здивовано вигукнула місіс Рено. Так, до цього джентльмена місьє Еркюля Буаро. Той вклонився. Він приїхав сьогодні на прохання вашого чоловіка. Слідчий суддя дістав з кишені листа від містера Рено і передав його жінці. Та ображено прочитала текст. Я нічого про це не знала, вочевидь, він добре усвідомлював небезпеку. А тепер, мадам, благаю вас відповісти мені відверто. Чи були в житті вашого чоловіка у Південній Америці епізоди, що допомогли б нам краще розслідувати це вбивство? Місіс Рено глибоко задумалася, але потім похитала головою. Не можу пригадати жодного. Звичайно, у мого чоловіка було багато ворогів, Людей, яких він так чи так обійшов, але якогось конкретного випадку я не згадаю. Не стверджую, що таких не було, але мені про це нічого не відомо». Слідчий задумливо погладив бороду. «Ви можете визначити час усіх технічних подій?» «Так, точно, пам'ятаю, що годинник на каміні пробив другу». Жінка кивнула на дорогий годинник, обшити шкірою на камінній полиці. Воро підвівся, ретельно оглянув годинника і задоволено кивнув. А ось і ще те, що вигукнув місьє Бенкс. Наручний годинник, якого пивці, мабуть, випадково скинули з тумбочки, не підозрюючи, що ця річ може свідчити проти них, годинник розбився. Він акуратно зібрав уламки розбитого скла. Раптом його обличчя змінилось, виражаючи неймовірний подив. "Отак", скрикнув комісар. "Що таке?" Стрілки годинника показують на сьому. Не може бути вражено вигукнув слідчий суддя. Але мій друг, як завжди, спокійний, взяв розбитого годинника в розгубленого комісара і приклав до вуха, всміхаючись, він пояснив, скло розбите, але годинник досі йде. Комісар полегшено зітхнув, але місьє те знову стривожився. Але ж зараз не сьома? Ні, м'яко пояснив Куаро, а зараз лише трохи по п'ятій. Мабуть, годинник спішить, мадам? Місіс Ренос похмурніла. «Спішить, але я не думаю, що аж так». Слідчий суддя нетерпляче відмахнувся від годинника і почав розпитувати далі. «Мадам, вхідні двері були розчахнуті. Ми майже не сумніваємось, що злочинці зайшли через них, але чому вони були не замкнуті? Маєте варіанти пояснень?» «Можливо, мій чоловік увечері пішов погуляти і забув замкнути двері, коли повернувся? А таке могло статись? Легко, він був дуже неуважний». Місіс Рено сердито сунула брови, так ніби ця риса у покійному чоловікові неабияк її дрятувала. «Може, гадаю, зробити один висновок?» Раптом заговорив комісар. «Оскільки чоловіки змусили мсьє Рено вдягтись, мабуть, те місце, куди вони хотіли його повести і де лежав секрет, було на певній відстані від дому». Слідчий суддя кивнув. «Так, далеко, але не дуже, бо він пообіцяв вернутись до ранку». «У котрій годині відходить останній потяг з Мерлінвіля?» – запитав Пуаро. «У 23.50 в один бік і у 00.17 в інший, але, мабуть, на них негдись чекав автомобіль». Звичайно, трохи розчаровано мовив детектив, але так, нам випадає шанс знайти їх, зрадів слідчий. Автомобіль із двома іноземцями могли легко помітити – це чудова зачіпка місьє Бекси». Він сміхнувся сам до себе та одразу ж посерйознішав і звернувся до місіс Рено. Маю ще одне запитання. Ви знаєте когось на прізвище Дювін? Дювін, задумливо повторила жінка. Ні, не думаю. Я ніколи не чула, щоб ваш чоловік згадував це прізвище. Ніколи. А не знаєте людини, охрещеної під іменем Белла. Міс'єоте дуже уважно дивився на місіс Рено, сподіваючись вловити найменшу ознаку злості чи збентеження, Але вона просто спокійно похитала головою, тож він продовжив розпитувати. «Ви знаєте, що у вашого чоловіка вчора ввечері були гості?» Тепер він помітив, як її щоки спалахнули, але місіс Рено стримано сказала «Ні». «Хто?» «Жінка. Справді?» Але слідчий суддя не захотів говорити більше. Навряд чи мадам Добрей була пов'язана з злочином, таж він вирішив не засмучувати місіс Рено даремно. Місія Оте подав знак комісарові, той кивнув, а тоді підвівся, перейшов в кімнату і повернувся з глеком у руках. Ми вже бачили його у повідці. Дістав з глека кинджал. «Мадам», – м'яко сказав він, «Пізнаєте – «пізнаєте?» Місіс Рено тихо скрикнула «Так». Це мій. Раптом вона побачила червоне на гострому кінчику, і в її широко розплющених очах відбився жах. Це кров? Так, мадам, вашого чоловіка вбили цією зброєю, комісар швидко сховав кинджал. Ви певні, що вчора він лежав у вас на тумбочці? Так, так, це був подарунок від сина. Під час війни він служив у повітряних силах. Записався старшим, ніж був насправді. У материнському голосі забранила гордість. Кинжал зроблено зі спеціального дроту, що використовується в літаках. Це сувенір від сина на згадку про війну. Зрозуміло, мадам. До речі, запитаю вас ще дещо. Де тепер ваш син? Йому необхідно негайно надіслати телеграму. Чек? Він зараз пливе через океан у Буенос-Айрес. Що? Так, чоловік якраз вчора надіслав йому телеграму, спершу послав його в Париж у справах, а тоді виявив, що йому негайно доведеться їхати у Південну Америку. Із Шербура вчора ввечері відплив корабель у Буенос-Айрес, тож син сів на нього. «Ви знаєте, що за невідкладна справа чекала на вашого сина у Буенос-Айресі?» «Німс, я нічого про це не знаю, але Буенос-Айрес – не останнє місто, яке має відвідати син, потім він має поїхати до Сантьяго. Цієї миті слідчий суддя і комісар в один голос вигукнули. Сантьяго, Знову Сантьяго. Усі ми стояли приголомшливі, а тут Пуаро, який весь час замріяно дивився у вікно і здавалося мало що чув, підійшов до місіс Рено і з легким поклоном попросив її. «Пардон, мадам, дозвольте я огляну ваші зап'ястки». Трохи здивована жінка простягла йому руки. На зап'ястках червоніли глибокі сліди від мотузу, які... Призались в тіло. Поки він оглядав їх, я помітив, що вогник захвату, який засяяв в очах детектива, раптово згас. «Вам, мабуть, дуже боліло», – сказав він з але слідчий не вгавав. «Міс'є Рено, молодшому необхідно негайно вислати радіограму. Він конче мусить розказати нам усе про свою поїздку в Сантьягу. Міс'є Оте повагався. Я сподівався, що він десь неподалік, мадам, і нам не довелося б завдавати вам страждань зайвий раз». Він замовк. «Ви кажете про впізнання тіла?» – тихо мовила удова. Слідчий суддя кивнув. «Я сильна жінка, мсьє, витримаю все, що мені доведеться витримати, я готова. Зараз». «Та ні, завтра буде не пізно, запевняю вас». «Я воліла б зробити це тепер», – наполягала місістрино, і її обличчя спотворила гримаса болю. «Лікарю, коли ваша ласка, дайте мені руку». Той схилився до неї на плечі, ледь було накинуто шаль, і повільно процесія рушила сходами вниз. Місьє Бекс заспішив уперед, щоб відімкнути двері повітки, через хвилину чи дві, на її порозі стала місіс Рено, бліда, але рішуча. За її спиною мсьє оте перепрошував і розсипався в співчуттях, як заводний папуга. Місіс Рено піднесла руку до обличчя. Хвилинку, панове, я опаную себе. Вона прибрала руку від обличчя і подивилась вниз на мертвого чоловіка, і тоді надзвичайна витримка, яка досі надавала їй сили, зрадила жінці. Вона скрикнула Пол Мій чоловіко боже, і впала до лілиць непритомна. Поро, який стояв якраз біля жінки, підняв її по віку і знайшов пульс, переконавшись, що вона справді зомліла, детектив відійшов і торкнув мене за лікоть. Який же я турень, мій друже? Якщо існують на землі кохання і щирий розпач, я почув їх в цьому голосі. Моя ідейка виявилася хибною. Треба починати спочатку. Розділ шостий. Місце злочину. Лікар і місьє Оте взяли непротомну жінку на руки і віднесли її в будинок. Комісар дивився їм услід, хитаючи головою. Бідна жінка, пробурмотів він собі під носа. Надто сильний шок, але нічого не поробиш. А тепер мсьє Пуаро чи не хотіло б піти на те місце, де було скоєно вбивство. Коли ваша ласка, мсьє Бексе? Ми пройшли через будинок і вийшли крізь вхідні двері. Дорогою Пуаро глянув на сходи, що вели на другий поверх, і невдоволено знизав плечима. Мені абсолютно не зрозуміло, чому слуги нічого не чули. Рипіння тих сходів під ногами трьох чоловіків мало розбудити навіть мерців. Не забувайте, що то була середина ночі, усі міцно спали. Але Пуарой далі супився, ніби відповідь його взагалі не задовольнила. На під'їзній доріжці він зупинився і поглянув вгору на будинок. Чому вони найперше підійшли до вхідних дверей? Ймовірність, що вони відімкнені були дуже мала – вони б мали ломитись у вікно. Але всі вікна на першому поверсі зачинені металевими віконницями, заперечив комісар. Детектив показав на одне вікно на другому поверсі. Це ж вікно спальні, де ми щойно були, правда? Ось, подивіться, росте дерево, по якому дуже легко вилізти нагору. Можливо, визнав Бекс. Але тоді вони мали залишити сліди на клумбі. Я подумав, що він має рацію, бо обидва боки від сходів, що вели до вхідних дверей, розмістились овальні клумби, засаджені багряними калачиками. А дерево, про яке говорив Пуаро, росло просто за клумбою. І до нього неможливо було дістатись, не наступивши на неї». «Бачите, – продовжував комісар, – оскільки дощу давно не було, на дорозі та стежках слідів не залишилось. Але на пухкому ґрунті клумби її було помітно». Мій друг підійшов до клумби і уважно її оглянув. «Як і казав Бекс, земля була рівна, без жодного сліду». Детектив кивнув, здавалось, він переконався у правоті комісара. «Аж тут він розвернувся і пішов подивитись на другу клумбу. Міс'є Бекс, – покликав він». «Ось тут ціла купа слідів спеціально для вас!» Поліцейський підійшов і усміхнувся. «Дорогий місьє поаро, та це ж сліди садівникових чобіт, до того ж вони тут нас не цікавлять, оскільки тут жодне дерево не росте, а отже й другого поверху неможливо дістатись». «Це правда», – сказав поаро розчаровано. «То ви думаєте, що ці сліди нас не цікавлять?» «Ані скілочки». Тоді на мій неймовірний подив детектив промовився. Я з вами не згоден. На мою скромну думку, ці сліди найважливіше, що ми за сьогодні побачили. Місьє Бекс нічого не відповів, тільки стинув плечима. Він був надто вихований, щоб наполягати на власній думці. Натомість запитав, йдемо далі? Звісно, сліди я оглянув пізніше, Бадьоро оголосив Поро. Комісар повів нас не дорогою, до воріт, а стежкою, яка відгалужувалась праворуч. Трохи вигинаючись, вона вела за правий ріг будинку. У бабіш стежки росли акуратно підстрижені кущі, а в одному місці нам раптом відкрився проміжок, крізь який можна було помилуватись морем. У цьому проміжку стояла лавочка, а неподалік тулився старенький сарайчик. За кілька кроків рівний ряд невисоких кущів позначав край подвір'я вілли. Слід за Мсьєбексом ми переступили через цю огорожу і опинились на порослому травою схилі. Я озирнувся і в захваті вигукнув. «Та це ж поле для гольфу!» – Бекс кивнув. «Воно ще до кінця недобудоване», – пояснив комісар. «Поле планували відкрити наступного місяця. Саме робітники, які прийшли сюди працювати, знайшли вранці тіло». Я скрикнув. Ліворуч від мене з'яяла яма, якої я раніше не помітив, а біля неї лицем униз лежало тіло чоловіка. Серце у мене мало не вискочило з грудей. На мить мені здалось, що трагедія повторилась, але комісар розвіяв мою ілюзію. Він ступив вперед і сердито закричав. «Куди дивляться мої люди?» Я чітко наказав їм стежити, щоб ніхто без дозволу не наближався до цього місця. Чоловік, який лежав на землі, повернув до нас голову. «Але у мене є дозвіл», – мовив він і повільно звівся на ноги. «Шановний мсьє Жиро», – вигукнув комісар, – «я й не знав, що ви вже приїхали. Слідчий суддя нетерпляче на вас чекає. Поки він говорив, я з цікавістю продивлявся до нового знайомця. Прізвище цього детектива з Паризької служби безпеки мені доводилось чути не раз, тож побачити його нарешті на власні очі було дуже цікавим». Це був високий чоловік років 30 військової виправки, який мав русяве волосся і світлі вузься. Тримався він трохи зверхньо, ніби усвідомлюючи власну значущість. Пекс відрекомендував нас, назвавши Пуаро колегою. Очі паризького детектива зблиснули цікавістю. «Я чув про вас, мсьє Пуаро», – сказав він. «Колись ваша слава йшла попереду вас, правда, але тепер методи розслідування вже зовсім інакші. Втім...» Словчини залишились ті самі, м'яко зазначив мій друг. Я одразу побачив, що Жеро налаштований вороже, він не хотів ні з ким іти причопліч, і мені подумалось, якщо він натрапить на якийсь важливий речовий доказ, то навряд чи комусь про нього розповідатиме. Слідчий суддя почав було з наву комісара, але Жеро грубо його перебив. Що ви все носитеся з тим слідчим суддею? Світло. Ось що зараз найважливіше. За кілька годин стемніє і нічого не можна буде побачити. З деталями справи я ознайомлений, а ті, хто сидить у будинку, почекають до завтра. Та якщо ми збираємось знайти вбивця, саме тут треба шукати зачіпок. Це ваші поліцейські всю траву витовкли? Я думав, сучасна поліція уміє краще працювати?» Звичайно, що вміє. Сліди, які вам так не подобаються, залишили робітники. Це вони знайшли тіло. Детектив Жиро презирливо скривився. Я вже знайшов місце, де ті троє чоловіків продерлись крізь живоплід. Але вбивці були хитрі. Сліди посередині можна впізнати. Вони належать міське Рено, а ті, що обабі, бабі, чаретельно затерли. На сухій землі, однаково, багато не розглядиш, але злочинці не лишили слідству жодних шансів. Речові докази, подав голос Пуаро. Ви їх шукаєте. Жеро зміряв мого друга поглядом. Звичайно, на вустах Пуаро заграла ледь помітна посмішка. Він вдихнув, щоб щось сказати, але стримався, натомість нахилився до лопати. Саме цим інструментом викопали могилу, це точно промовив детектив з Парижа. Але лопата вам ні про що не скаже. Вона належить Рено, а той, хто нею копав, був у рукавичках. Ось вони. Він ногою показав на рукавички для роботи в саду, що лежали поблизу. Теж належали Рено, або принаймні його садівникові. Кажу вам, ті, хто планував вбивство, діяли дуже виважено. Рено закололи власним кинджалом і мали закопати власною лопатою. Вони розраховували не залишити слідів, але мене, круг пальця, не обведеш». «Знав, жди щось знаходиться, і я знайду». Але мій друг уже зацікавився іншим. Коротким, непофарбованим шматком свинцевої труби, який лежав неподалік від лопати, він легенько торкнувся його пальцем. «А це теж належало убитому?» – запитав він, і я почув у його словах легку іронію. «Вже роздину плечима, мовляв, не знає і знати не хоче». «Та воно могло тут тижнями валятись. Мені такі речі не цікаві. А от мені цікаві, і то дуже солодким голосом проказав Пуаро. Мені здалося, що він намагається подратувати паризького детектива, і йому явно це вдавалося. Жеро геть нелюб'язно відвернувся, зауваживши, що немає часу на різні тріпниці, і знову гепнувся на землю шукати якісь ледь помітні сліди». А тим часом Пуаро раптом кинувся до старого сарайчика і поторся в двері. Вони замкнені, кинув через плече Жиро. Утім, за ними нічого цікавого немає, там лише речі садівника. Лопату взяли не звідси, а з повідки, що стоїть з іншого боку будинку. Неймовірно захоплено пробурмотів до мене мсьє Бекс. Він тут лише півгодини, а вже все знає, що за чоловік, воїстину Жиро, найвидатніший детектив сучасності. І хоча Жиру геть мені не подобався, його знання вразили і мене. Здавалось, він так і випромінює ефективність. Я не міг не зауважити, що Пуарон, атомість, поки що ніяк себе не проявив, і це мені геть не подобалось. Він, схоже, помічав лише якісь дивні дрібниці, які справи геть не стосувалися. Ніби в тон моїм думкам мій друг несподівано запитав. Місібекса, скажіть мені, благаю, яке призначення цієї білої лінії, що нею оточене поле? Це знак для поліції?» «Ні, мсьє Пуаро, це для гри в гольф. Воно вказує, що тут має бути бункер, як ми це називаємо». «Бункер?» – Пуаро повернувся до мене. «Це заглибина неправильної форми, наповнена піском і зі схилом з одного боку. Правильно?» – я підтвердив. «Ви граєте в гольф?» – мсьє Пуаро запитав Бекс. «Я?» – «Ніколи не грав і не гратиму. Жахлива гра. Маленький бельгієць почав сердито пояснювати, чому не любить гольф». Уявіть, кожна лунка має різну довжину. Перешкоди розміщено хаотично і невивірено математично. Навіть трава навколо лунок часто буває підстрижена нерівно. Єдине, що мені подобається – підставки під м'яч. Вони хоча б стоять симетрично. Я не зміг втриматись від сміху, слухаючи, як Пуаро описує жахливу гру, а він усміхнувся до мене, вважаючи, що я його підтримую. Але місьє Рено сумніву часто грав у гольф. О, це був завзятий гравець. Саме завдяки йому і його щедрим пожертвам збудували це поле. Він навіть допомагав його проектувати. Мій друг замислено кивнув, а тоді зауважив. Вони не дуже вдале місце вибрали. Заховати труп саме тут, коли землю почали б копати, тіло знайшли б. Саме так тріумфально вигукнув Жиро. І це доводить, що убивці були не місцеві. Це чудовий напрямий доказ». «Так», – сказав Пуаро, сумніву у голосі. «Якби вони знали, то не ховали б тут тіло, хіба тільки хотіли, щоб його знайшли? Але ж це абсурд, правда?» Детектив з Парижа навіть не удостоїв ці слова відповіддю. «Так», – невдоволено повторив Пуаро, «так, без сумніву, абсурд». Розділ сьомий. Загадково «Мадам Добрей». Коли ми знову підійшли до будинку, месье Бейкс перепросив і побіг повідомляти слідчому суді, що Жиро вже приїхав. Паризький детектив явно зрадів, коли мій друг сказав, що побачив усе, що хотів. Останнє, що ми побачили, коли відійшли, була зігнута фігура Жиро. Він показав навкарочки і нишпорив по землі так завзято, що я аж зітхнув з захватом. Пуаро ніби прочитав мої думки, що іном ми залишились вдвох, він іронічно зауважив. Нарешті ви познайомились з детективом, яким можна захоплюватись. Чоловіком-хортом, правда ж, мій друже? В будь-якому разі він хоч щось робить, відказав я сердито. Якщо там є що знаходити, він його знайде, а от ви... «Я теж дещо знайшов. Шматок труби, дурниці, пуаро. Ви ж чудово розумієте. Нам він ні до чого. Я мав на увазі щось маленьке. Сліди, що приведуть нас простісінько до убивць. Мономір, речовий доказ. Два фути завдовжки не менш цінний за двоміліметровий. Наїмно вважати, що всі важливі деталі мають бути малесенькі». «А що ж, маточок труби не має стосунку до вбивства, то ви так подумали тільки тому, що Жиро вам сказав?» «Але ні, перебив мене Пуаро, бо я вже розкрив булорота, щоб засипати його запитаннями. Зараз ми не скажемо більше нічого, залишимо Жиро, його пошуки, а мені мої ідеї. Здається, я в цій справі вже все зрозумів, а втім, Мономі, я ще не цілком задоволений, і знаєте чому?» Тому що наручний годинник спішить на дві години. Та ще й декілька детальок є, які не описуються в загальну картину. Наприклад, якщо мотивом для вбивства була помста, чому Рено просто не зарізали у вісні? Злочинці хотіли добути секрет, нагадав я. Детектив невдоволено змахнув пилинку з рукава. Ну і де цей секрет? Імовірно, він захований не дуже близько, раз вбивці змусили його одягтись. Але Рено знайшов Битим майже біля самого дому. До того ж, дуже не схоже на випадковість, що зброя, яка, як кинджал, лежала в них прямо під рукою. Він замовк і зсунув брови, а тоді заговорив знову. Чому слуги нічого не почули? Їх чимось підпоїли? Чи був у вбивці спільник, який простежив, щоб вхідні двері були відімкнені? Цікаво мені. Раптом чоловічок зупинився, як укопаний. «Ми саме дійшли до проїзної дороги перед будинком», – Пуаро повернувся до мене. «Мій друже, зараз я вас приємно здивую. Прислухаюсь до ваших дохорів і досліджу сліди». «Які сліди?» «На клумбі праворуч від вхідних дверей місьє Бекс вважає, що це сліди садівникових чобіт». Подивимось, так це чи ні. Бачите, ось він прямо до нас скотить свою тачку. Справді, через дорогу йшов старий чоловік. Перед собою він штовхав возика з розсадою. Пуаро покликав садівника, той поставив возика і пошкандибав до нас. «Ви що, попросите в нього чобіт, щоб порівняти його зі слідом на клумбі?» Мені аж подих перехопило. Віра в надзвичайні здібності мого друга раптом повернулась. Якщо він сказав, що сліди на клумбі важливі, значить так воно і є. «Попрошу», – сказав Пуаро. «А ви не боїтеся, що його здивує ваше прохання? Він нічого не запідозрить». Тут підійшов садівник, і ми припинили розмову. «Ви щось хотіли, мсьє?» «Так, ви давно працюєте тут з садівником, правда?» «24 роки, місьє. Як вас звати?» «Огюст, місьє. Мені сподобались ці чудові герані. Такі розкішні. Ви давно їх висадили?» Давненько мисє, але щоб клумби завжди мали гарний вигляд, доводиться час від часу висаджувати нові кущики квітів і виривати ті, що відцвіли, а зів'ялі сухоцвіття видаляти. Бачу, вчора ви висадили декілька нових кущиків отам, там посередині на іншій клумбі. «Ви дуже уважні, місьє. Їм завжди треба день-два на те, щоб прийнятись. Так, на обидві клумби я вчора увечері висадив по десять нових рослин. Ви, місьє, мабуть, знаєте, що розсаду не варто висаджувати, коли сонце в зеніті». Ог'юста явно підкупив інтерес по і він розговорився. «Який чудовий сорт герані, мій друг, показав на рослину в глибині клумби. Можна мені взяти живця?» Звісно, мсьє. Старий ступив на клумбу і обережно відрізав гілочку з рослини, яка так сподобалась детективові. Той почав красномовно дякувати, і зрештою Ог'юст повернувся до свого возика. «От, бачите, це було неважко», – з усмішкою сказав Поро. Він нахилився над клумбою і заходився вивчати слід від садівникового чобота з шипами на підошві. «Я й не думав, що він буде в чоботах». «Ви не використовуєте свій розум на повну силу, Гастінгсе. Так що ж там з слідами?» – я уважно оглянув клумбу. «Усі сліди від одних чобіт», – мовив я нарешті. «Ви певні?» – старий. «Згоден так і є», – погодився Пуаро доволі байдуже. Скидалось на те, що він думає про щось своє. «Ну що ж, баба з воза», – сказав я. «Що це за приказка? Що вона означає?» «Ну, я хотів сказати, що тепер вам не доведеться морочитись з тими слідами». Але, на мій подив, бельгієць похитав головою. «Ні-ні, монамі, мій, нарешті я на правильному шляху. Досі не все розумію, але, як я вже казав, бексу, ці сліди – найважливіша і найцікавіша деталь у нашій справі. Бідний жеро, я не здивуюся, якщо він їх взагалі не помітить». У цю мить двері відчинились і з будинку вийшли місьє оте і комісар. О, місьє Пуаро, а ми саме хотіли вас шукати, сказав слідчий суддя. Уже доволі пізня година, але я хочу відвідати мадам добрей. Без сумніву, новина про смерть місьє Рено дуже її засмутить, і можливо, вона зможе допомогти нам у розслідуванні. Секрет, який Рено недовірив дружині, він міг повідати жінці, яка спіймала його в путе кохання, адже ми знаємо, які слабкі місця мають наші самсони, правда? Мене вразила поетичність мови мсьє Оте, мабуть, він почав отримувати задоволення від своєї ролі в цій таємничій драмі. «А мсьє Жеро з нами не піде?» – запитав Пуаро. «Мсьє Жеро недвозначно натякнув, що буде вести розслідування за власним методом». Сухо відказав месь ЄОТ. Видно було, що своїм ігноруванням слідчого судді жиро не закопав його ласки. Більше на цю тему ми не говорили, натомість рушили до воріт. Пороз месь ЄОТ йшли попереду, а ми з комісаром відстали від них на кілька кроків. Виявилось, що... «Франсуаза все-таки розказала нам правду», – повідомив мені Бекс. «Я зателефонував у центральний відділок поліції, і вони дізналися, що за останні шість тижнів, тобто від часу прибуття сюди Мсьєрено, мадам Добрей тричі поповнювала свій банківський рахунок на великі суми. Загалом вона поклала в банк 200 тисяч франків. Нічого собі вигукнув я, і мить поміркувавши додав, це майже 4 тисячі фунтів». Справді, не сумніваюсь, та жінка добряче задурила йому голову. Побачимо, чи повідав він їй свій секрет. Слідчий суддя дуже на це сподівається. Я, от, налаштований більш скептично. Так, розмовляючи, ми підійшли до роздоріжжя, на якому спинились кілька годин тому, коли їхали до вілли Женев'єва. Тут мене раптом осяяло, що вілла Маргарита, де живе мадам Добрей, і до якої ми йдемо, це той самий невеличкий будинок, і воріт якого... Вийшла прекрасна дівчина. Мадам прожила тут багато років. Комісар кивнув на будинок. Дуже тихо, дуже непомітно. Здається, в неї не було друзів або знайомих, крім тих, з ким вона запізналася в Мерлінвілі. Ніколи не говорила про своє минуле, не згадувала чоловіка. Ніхто навіть точно не міг сказати, жива вона чи вже померла. Така от таємнича жінка. Я заінтриговано кивнув. «А її донька?» – наважився спитати я. О, це дуже гарна дівчина, скромна, щира, втілення всіх можливих чеснот. Шкода тільки, що про свій рід їй нема чого розказати. Тож чоловік, який хотів би простити її руки, має це усвідомлювати. С'єбекс цинічно знизу плечима. Але ж це не ви, її, її вина, вигукнув я, охоплений праведним гнівом. Не її, звісно, але що це змінює? Чоловіки полюють за предками наречених. Я хотів уже заперечити, але ж тут ми підійшли до дверей дому. Місія Оте подзвонив, минуло кілька хвилин тиші, а тоді всередині почулись кроки. І двері розчахнулись. На порозі стала юна богиня, яка зачарувала мене вдень. Коли вона зрозуміла, хто перед нею, то враз побіліла, а очі її розширились від жаху. Дівчина боялася, і це було видно неозброєним оком. — Мадемуазель Дюбрей, — сказав місьєоте, знявши капелюха, — перепрошуємо, щоб потривожили вас, але так нам велить закон. Прошу, передайте вітання вашій матінці, і чи не буде вона така ласкава спуститись і відповісти на кілька моїх запитань? Якусь мить дівчина стояла нерухомо, притискаючи руку до серця, ніби намагаючись втримати його в грудях. Але потім опанувала себе і тихо сказала, — піду спитаю в неї, прошу, заходьте. Вона пішла в кімнату ліворуч, і з-за дверей ми почули її приглушений голос. У відповідь прозвучав інший голос, схожий на перший, але твердіший, попри мелодійний тембр. Ну, звичайно, проси їх зайти. У наступну хвилину ми опинились лицем до лиця стаємничою мадам Добрей. Вона була значно нижча за доньку, і її округлі форми свідчили про розквіт зрілості». Волосся мадам, на відміну від дончиного, було чорне, розділене посередині, як у Мадонни. Очі, напівзаховані під густими віями, були сині, на підборідь дісяяла ямочка, а напівростулені вуста ніби застигли на півкроці до таємничої усмішки. Мадам була неймовірно жіночна, м'яка і водночас спокуслива, вона мала дуже добрий вигляд, як на свій вік, але молодою її назвати не можна було аж ніяк. Втім, її Шрам змушував забути про вік. «Ви хотіли поговорити зі мною, мсьє?» «Так, мадам, мсьє Оте прочистив горло. Я розслідую смерть мсьє Рено. Ви про жахливу подію, правда?» Мадам мовчки кивнула, вираз її обличчя не змінився. Ми прийшли запитати, чи не могли б ви М -м -м... допомогти зрозуміти деякі обставини, пов'язані з цією смертю? Я? Здивування в її голосі звучало досконало, правдоподібно. Так, мадам, було б краще, якби ми з вами могли поговорити наодинці. Сіоте кинув виразний погляд на доньку. Мадам повернулась до неї мартолюба, але дівчинка похитала головою. Ні. «Мамо, я нікуди не піду. Я вже не дитина. Мені 22, я залишусь тут». Мадам Добрей повернулась до слідчого судді. «Бачте, місьє, я оби волів не говорити у присутності мадмазель Добрей. Як каже моя донька, вона вже не дитина. Чоловік якусь мить спантеличено повагався». «Що ж, гаразд, мадам», – нарешті сказав він. «Хай буде по-вашому. У нас є підстави вважати, що ви мали звичку ходити вечорами до покійного місь'є Рено на його віллу, це так?» На блідих щоках жінки загорілись рум'янці, і вона тихо відповіла. «Не думаю, що ви маєте право мене про це питати. Мадам, ми розслідуємо вбивство. Гаразд, і що?» «Я ніяк до нього не причетна. Мадам, ми зараз такого і не стверджуємо, але ви добре знали покійного. Чи казав він колись вам про небезпеку, яка чигає на нього?» «Ніколи. Чи згадував він своє життя у Сантьяго або ворогів, яких міг там нажити?» «Ні. То ви ніяк не зможете нам допомогти?» «Боюся, що ні. Я справді не розумію, чому ви прийшли до мене. Невже його дружина не могла розповісти вам усе, що вас цікавить?» У її голосі забраніла іронія. Місіс Рено повідомила нам усе, що знала. «О, – сказала мадам Добрей, – цікаво мені. – Що цікаво, мадам? – Нічого». Слідчий суддя подивився їй в очі. Це була дуель, і то згідненою суперницею. «Ви наполягаєте, що місіс Рено нічого таємного вам не звіряв? А чому ви вирішили, що він мав мені щось звіряти? Тому що мадам, місьє, оте перейшов на пролом. Чоловіки часто звіряють своїм коханкам те, у чому не зізнаються дружинам. Що? Мадам ступила крок вперед. У її очі метали блискавки. Місє, ви завдали мені образи. У присутності доньки, я нічого вам не скажу, будьте ласкаві. Негайно покинути мій дім». Отак мадам Добрей перемогла в цьому двобої. Ми поплентались геть з вілли Маргарита, як зграє присоломлений школярів, слідчий щось сердито бурмутів собі під носа. Порог глибоко замислився, але потім стрепенувся і спитав міського чи є десь поблизу гарний готель. Тут недалеко у містечку є невеликий готель, купальня називається. Звідси прямо по дорозі йти з пів кілометра. Вам буде близько до місця розслідування. Тоді побачимося вранці? Так, дякуємось, я оте. Ми розкланялись і розійшлись. Оте з комісаром повернули назад до Женев'єви, а ми спору рушили в Марлінвіль. Французька поліційна система працює неймовірно ефективно, сказав мій друг, дивлячись вслід колегам. Вони знають усе про життя всіх громадян аж до найменших деталей. Месь'єр Рено прожив тут лише шість тижнів, а вони вже в курсі, що він любив і на що жертвував гроші. До банківського рахунку мадам Дюбрей вони мають миттєвий доступ, знають, які суми там лежать, схиляються перед місцевою поліцією. Але що це? Він різко озирнувся. Дорогою до нас квапливо наближалася якась постать. Це була Марта Добрей. «Перепрошую», – задихано вигукнула вона. «Я... я не мала б цього робити, знаю. Не кажіть мамі. Але не це правда, те, що кажуть люди, що місьє Рено викликав перед смертю детектива, і що цей детектив ви...» «Так, мадмузель», – м'яко відказав Пуаро. «Це правда? Але як ви дізнались?» «Француза розповіла нашій Амелі», – зніченого пояснила Марта. Чоловік зітхнув. «Ну і як у цій справі зберегти секретність?» «Та бодай...» Байдуже. Але що саме вас цікавить, мадмозель? Дівчина завагалась, їй дуже хотілось зізнатися, але видно було, що страх заважає це зробити. Зрештою, вона наважилась і спитала майже пошепки. Когось підозрюють. Пуаро уважно подивився їй в очі, а тоді ухильно відповів. Коло підозрюваних зараз формується. Так, я розумію, але чиєсь ім'я вже називають? Чому це вас цікавить? Марто здається, налякало це запитання. А мені пригадалось, як Пуаро висловився про неї сьогодні в день. Дівчина з тривожними очима. Месь'ярино завжди дуже добре ставився до мене. Нарешті здобулась вона на відповідь. Тому мені не байдуже ця справа. «Розумію», – сказав детектив. «Мадемуазель, зараз підозри крутяться навколо двох осіб». «Двох?» Я відчув у її голосі ноту здивування і полегшення. Імен їхніх ми не знаємо, але підозрюємо, що це Челіці з Сантьяго. От бачите, мавмазель, яку силу має молодість і краса. Я видав вам професійний секрет. Дівчина весело засміялася, тоді сором'язливо подякувала Пуаро. Мені пора бігти додому. Мама помітить, що мене немає. Вона розвернулась і побігла по дорозі, як сучасна Аталанта. Я задивився їй у слід. м'яко якось трохи іронічно сказав мій друг. "Невже ми так і проростаємо до цієї дороги на всю ніч тільки тому, що ви побачили вродливу дівчину і скрутили шию", продовважаючи її поглядом. Я розсміявся і перепросив. Але ж вона справді прекрасна. Пуаро, перед нею ніхто не встоїть. Бельгієць застогнав. Старий, ваше серце надзвичайно вразливе. Пуаро, сказав я, пам'ятаєте, як після пригод у Стайлзі, коли ви закохались у двох чарівних жінок одночасно, але жодна з них не відповіла вам взаємністю? Так, пам'ятаю. Ви запевняли мене, що колись ми ще раз візьмемося вдвох розплутувати таємничу справу, і тоді... «І тоді... Ну от ми знову разом розплутаємо таємничу справу!» Я замовк і знічено розсміявся. Але на мій подив Пуаро дуже серйозно похитав головою. Ені, ні, Монамі, не закохуйтесь у Марту, добре, вона вам не пара, ця краля. Повірте, татусеві Пуаро!» Але ж вигукнув я, комісар запевняв мене, що вона не тільки вродлива, а й добра дівчина, просто янгол. «Я у своєму житті бачив немало видатних злочинців із зликами Янголів», – бадьоро заявив детектив. «Уражені пороком сірі клітинки можуть легко поєднюватись з зовнішністю Мадонни». «Погаро», – залякано закричав я, – «ви ж не підозрюєте це невинне дитя». «Ну-ну-ну, заспокойтесь, я ж не сказав, що її підозрюю, але погодьтесь, дивно, що вона аж так переймається цією справою». «Хоч раз, я можу похвалитись, що розумію щось краще за вас», – сказав я. «Вона тривожиться не за себе, а за матір». «Мій друже, нічого ви не розумієте», – заперечив Пуаро. «Мадам, добре, чудово здатна подбати про себе сама, без допомоги доньки». «Визнаю, щойно я трохи піддражнював вас, але повторюю, не закохуйтесь в цю дівчину, вона не для вас». І «Я Еркюль Пуаро. Добре, це розумію. Господи, якби ж я тільки згадав...» «Де я бачив це обличчя?» – «Яке обличчя?» – запитав я здивовано. – «Дончини?» – «Ні, Мартини». Помітивши моє здивування, він співчутливо кивнув. «Так, це правда, це було давно, коли я ще служив у більгійській поліції. Самої жінки я ніколи не бачив, але її світлину потрапляла мені на очі. Була якась справа, пов'язана з нею, здається». «Що?» – «Може, я помиляюся, але то була справа про вбивство». Розділ восьмий. Несподівана зустріч. Наступного ранку ми, незволікаючи, вирушили на віллу Женев'єва. Охоронець на воротях уже не заступав нам дорогу, а віддав честь, і ми безоборонно пройшли до будинку. Покоївка Леоні саме спускалась сходами і була не проти побалакати. Пуаро запитав у неї про здоров'я місіс Рено. Леоні похитала головою – вона просто розпита, бідненька, нічого не їсть, а нічогісінько, бліда як полотно, серце болить за неї. Дивитись, я так не побивалась за чоловіком, який зраджував з іншою. Детектив співчутливо закивав. «Правду кажете, але що поробиш? Любляче серце жінки готове пробачити багато гріхів, але ж вони, мабуть, за останній місяць часто сварились». Покоївка заперечно махнула рукою. Жодного разу мсьє мадам у його бік і слова кривого не казала, ані докору. У неї янгольський характер, спокійний і врівноважений на те, що мсьє. А мсьє Реноне був схожий на Янгола? О, ні. Коли він починав сердитись, то аж будинок трусився. Того дня, коли він посварився з мсьє Джеком, Монфой їх було, мабуть, на ринку в місті чути. Так голосно обидва кричали. Та не вже здивувався Поваро. І коли ж це сталося та сварка? Ну, якраз перед поїздкою мсье Джека у Париж. Він мало на подяг не запізнився. Вийшов з бібліотеки і взяв свою чорну валізу, яку залишив у передпокої. Автомобіль саме був в ремонті, тож йому довелось бігти всю дорогу до станції. Я саме прибирала вітальню і бачила, як він пройшов. Лице в нього було біле-білісіньке, а на щоках дві червоні плями. Ох, і сердитий він був. Леоні явно захопилась розповіддю. «А про що ж сперечались?» «Ой, не знаю», – зізналась дівчина. «А вже ж вони кричали, але так голосно і надривно, і говорили швидко, що я до пуття не розібрала їхню англійську. Але старший мсьє ходив цілий день як хмара, йому було не догодити. Тут на горі хряснули двері, і потік слів покоївки урвався. «На мене чекає француза, раптом згадала вона – Ця стара карга весь час свариться. Зачекайте, мадмазель, ви не знаєте, де слідчий суддя? Вони пішли оглянути автомобіль у гаражі. Місія комісар подумав, що ним могли скористатись в ніч убивства. Хороша ідея пробурмотів бурматів Пуаро, коли дівчина побігла. Підемо приєднаємось до них? Ні, я краще піду у вітальню, почекаю їх. Там прохолодно, а на дворі спека... Я не поділяв спокою свого друга. Якщо ви не заперечуєте, – сказав я і забагався, – ані трохи. Ви хочете порозслідувати самостійно? Ну, я пошукав би Жиро, якщо він тут, і подивився, щоб, щоб він встиг знайти. А, того чоловіка Хорта пробурмотів-детективу, відкинувшись у зручному кріслі і заплющив очі. Звичайно, мій друже, до побачення». Я вийшов з будинку. На дворі справді було спекотно. Я рушив тією стежкою, якою ми йшли вчора. Мені захотілося самому глянути місце злочину. Але одразу туди я не пішов, а повернувся до кущів, щоб вийти на поле для гольфу за кількасот ярдів праворуч. Якщо жиро буде на місці злочину, я можу поспостерігати за ним так, щоб він мене не помітив». Але живоплід у цьому місці був такий густий, що я ледве крізь нього продерся, і коли видобувся нарешті на поле, то навалився прямісінько на юну леді, яка стояла спиною до кущів. Вона аж скрикнула з несподіванки. Та й я не зміг стримувати вигук здивування. Виявилось, що це була моя знайома спотяга – Попелюшка. Для нас обох ця зустріч стала несподіванкою». Ви в один голос вигукнули ми обоє. Дівчина отямилась першою. Матері його ковінька. вигукнула вона. Що ви тут робите? Те саме я можу спитати у вас, відгукнувся я. Коли я в останній вас бачила, а це було б позавчора, ви собі котились в Англію, як слухняний хлопчик. Вам що? Подарували проїзний квиточок на поїзди сюди, туди за звитяжну службу членові парламенту? Я пропустив повз вуха її останні слова. «А коли я вас востаннє бачив, ви котились додому, як слухня на дівчинка разом з сестрою. До речі, як там ваша сестра?» Білозуба усмішка стала нагородою за мій грайливий тон. «Дякую, що поцікавились. У моєї сестри все чудово. Вона тут, з вами, залишилась у місті», – гордо промовила дівчисько. «Щось мені не віриться, що у вас є сестра», – засміявся я. «А якщо є, то її, мабуть, звати ніяк». «А мене як звати, ви пам'ятаєте?» – з усмішкою запитала панночка. «Попелюшка, але тепер ви уж мені скажіть своє справжнє ім'я». Вона похитала головою і хитро глянула на мене. «І не скажете, як ви тут опинились?» «А, це, ну, ви, мабуть, чули, як відпочивають представники моєї професії на дорогих водних курортах Франції. Якщо знати місця, відпочивати там можна дуже дешево», – я витріщився на неї. Але ж ви не збирались на курорт іще декілька днів тому. Не завжди наші плани здійснюються, на жаль, поважно прорекла міс Попелюшка. Ну от я розказала вам усе, що вам слід було знати. Чаймні хлопчики начіпляються з зайвими питаннями, а то ви досі не розказали, що тут робите. У вас на хвості кілька поліцейських і виховуєтесь від них на пляжі?» Я похитав головою. «Вгадайте, ну, з другої спроби. Пам'ятаєте, я у потязі вам розказував, що маю друга детектива?» «Так. І ви вже, мабуть, чули про вбивство на Віллі Женев'єва?» Дівчина витріщилась на мене великими круглими очима, затамувавши подих. «Ви ж не... ви що, розслідуєте це?» Я кивнув. «Мої слова явно справили на неї неабияке враження. Її повага до мене на очах підскочила до небес». Кілька секунд дівчина помовчала, не зводячи з мене очей, а потім радісно закивала. Оце так удача звалилась мені на голову, бо я тут уже всі очі видивилась, виглядаючи всілякі жахіття. «Що? Те, що чули. Любий хлопчику, я хіба не казала вам, що просто поведена на злочинах? Чого, по-вашому, я тут збиваю п'яти на цих височенних підборах, дивуляючи по стерні?» Та я вже кілька годин заглядаю в різні шпарини, щоб хоч щось рознюхати. Хотіла знайти через ворота, але той зараз французький жандарм не пустив. О, його крижане серце не могла б розтопити ні Єлена Троянська, ні Клеопатра, ні Марія Королева Шотландська. Так що мені дуже підтвердило, що я вас зустріла. Ходімо покажете мені всі знакомиті місця. Але ж зачекайте, я не можу, туди нікого не пускають, усе дуже строго». «Хіба ви зі своїм другом невеликі це бе?» «Я мусив зізнатись, що це точно не про мене. Але чому вас усе це так цікавить?» – спитав я вже не так радісно. «І що саме ви хочете побачити?» «Та все, місце, де це сталося, і зброю, і тіло, і відбитки пальців, усякі такі цікаві штучки. Мені раніше не випадало щастя опинитись прямо в тому місці, де було скоєно злочин, А нинішню пригоду я запам'ятаю на все життя». Я відвернувся. Мене раптом знудило. Що за жінки пішли нині? Захват цієї дівчини був мені огидний. Я читав про натовпи жінок, які заповнили вщердь залу суду, коли одному серйозному злочинцеві виносили смертний вирок. Іноді мені думалось, хто вони, ці жінки? Тепер я знав. Особи схожі на попелюшку, молоді, але спраглі огидних розваг, сенсацій будь-якою ціною. Без розбору і без краплі гідності. Дівчина, яка стояла переді мною, мимоволі приваблювала своєю жвавістю і красою, але я не міг позбутися свого першого враження від зустрічі з нею. Осуду і неприязні. Згадав свою матір, давно поки, ну, що вона сказала про це сучасне втілення жіночності? Милиличко в пудрі й помаді, а за ним пустопорожній розум? Залізайте вже зі свого білого коня, раптом холодно промовила панночка, і не кривіться так манірно, коли вас сюди викликали, хіба ви вернули носа і казали, що це огидна справа і що ви не хочете в це уплутуватись? Ні, але якби ви тут відпочивали, ви що, не ходили б тут, заглядаючи у шпарини, як оце я зараз? Точно ходили б. Я чоловік, а ви жінка. То по вашому, жінка має вистрибувати на стільця і верещати, щойно побачить мишу. До вашого відома це уявлення з дрімучого минулого, але ви нарешті поведете мене показати цікаві місця чи ні. Розумієте, для мене це важливо. І чого б то? Вони ж не пускають репортерів, а я могла б зірвати чималий куш, якби дала інтерв'ю якійсь газеті. Ви навіть не уявляєте, скільки вони платять за таку інформацію. Я досі вагався. Будь ласкочка, рівне слово. Я здався. Глибоко в душі я знав, що стати провідником для зацікавленої дівчини мені буде приємно, трохи хвилювався, що на це скаже слідчий суддя, але заспокоїв себе. Нічого страшного не станеться, якщо я проведу свою знайому всередину. Спершу ми попрямували до місця, де знайшли тіло. Поліцейський, який стояв там на варті, віддав мені честь, упізнавши і нічого не спитав про мою супутницю. Мабуть, подумав, що я звернувся до неї по якусь допомогу. Я розказав у Палюшці, як знайшли тіло, і вона уважно слухала час від часу, ставлячи доречні запитання. Потім ми рушили до Вілли. Я йшов, озираючись, бо, правду кажучи, не дуже хотів когось зустріти. Повід. Вів дівчину поза будинком до маленької повітки. Згадав, що вчора ввечері, замкнувши двері, месье Бекс віддав ключі місцевому сержантові маршо. Якщо раптом місьє Жирозна добіляться ключі, поки ми будемо на горі, я подумав, що паризький детектив, побувавши всередині, повернув ключі маршо. Тож я залишив дівчину в кущах, а сам пішов у будинок. Маршо сидів на варті біля дверей у вітальні. Звідти долинали голоси – «Хочете поговорити з місьє Оте? Він тут?» – знову допитує Франсуазу. «Ні», – відказав, як вапливо. «І з ним мені говорити не треба, але я хотів би взяти ключа відповідки, якщо це дозволено». «А вже ж місьє, сержант поліції, витяг ключа. Місє наказав, щоб ви мали доступ до будь-якого потрібного вам місця. Просто поверніть ключа мені, коли закінчите. «Звичайно». Мене переповнила гордість від того, що принаймні в очах Маршо моя особа мала таку ж вагу, як і Пуаро. Дівчина чекала на мене. Вона аж скрикнула від захвату, коли побачила у мене в руці ключа. «Ви його дістали!» «Ну, звісно, холодно озвався я. Але знаєте, ми з вами робимо не зовсім правильні речі. Ах, ви, милий Горобчику, я по вікна забуду вашої ласки. З будинку нас не видно». Зачекайте, но я спробував трохи остудити її гаряче бажання потрапити всередину. Якщо ви хочете знати, я вас не спинятиму. Але невже вам аж так цього хочеться? Ви ж побачили могилу і подвір'я, почули всі деталі цієї справи. Хіба вам не досить? Тіло у доволі огідне. Юна Леді подивилась на мене довгим поглядом, і в першу мить я не зміг зрозуміти виразу її обличчя. Але за кілька секунд дівчина вже сміялась. «Обожнюю жахіття! Ходімо!» Ми мовчки пішли до дверей хижі. Я відімкнув їх, і ми зайшли. Я наблизився до тіла і обережно зняв покривало, як це вчора зробив комісар Бекс. Із вуст дівчини зірвався тихий стогін. Я озирнувся. Тепер на її обличчі застиг жах. Бравада безслідно вивітрилась, не послухала моєї поради, тепер отримала кару за власну самоупевненість. Але треба було йти до кінця, я обережно перевернув тіло. Бачите, його закололи кинджалом у спину. Майже безгучно вона проказала яким кинджалом. Я кенфнув на скляний глег. Отим для розрізання паперу. Раптом дівчина похитнулася і засунулася на підлогу, я кинувся до неї. «Ви зараз зумлієте, виходьте, це для вас занадто!» «Води!» – проплепетіла вона. «Швидше води!» Я покинув її і побіг у дім. На щастя, не зустрів нікого зі слух, схопив склянку з водою, що стояла забута на столі, і крапнув туди трохи бренді з кишенкової фляжки». За хвилину я вже прибіг назад. Дівчина лежала там, де я її залишив, але кілька ковтків бренді з водою негайно привели її до тями. «Виведіть мене звідси швидше, швидше!» – заблагала вона тремтячи. Попід руки я вивів її на свіже повітря, і вона сперлася спиною на двері. Глибоко вдихнула. «Отак уже краще, Боже, це було жахливо. Чому ви потягли мене всередину?» – це було сказано так по-жіночому що я не зміг стримати усмішки. Якщо, чесно, я зовсім не засмутився через таку гостру реакцію, вона доводила, що дівчина не така безсердечна, як я собі був подумав. Врештою, це ж була ще мала дитина, і її бездумна цікавість зіграла з нею злий жарт. «Я намагався вас зупинити», – м'яко заперечив я. «Мабуть, намагались. Ну що ж, до побачення». «Почекайте, ви ж не можете отак просто піти. Сама». Я вас не відпущу, проведу до Мерлінвіля. Дурниці, зі мною все буде добре. А що, як ви знову зомлієте? Ні, я піду з вами. Вона заперечувала навдивови жуперто. Та, зрештою, я таки переконав дівчину, і мені було дозволено провести її до містечка. Ми пройшли тією самою дорогою, якою пробрались до повітки раніше, а потім обійшли поле і попростували дорогою. Коли ж дійшли до перших міських крамниць, моя знайома з Впинилась і простягла руку. «Бувайте, і дякую, що провели мене. Ви впевнені, що з вами все гаразд?» «Цілком дякую. Сподіваюсь, вам нічого не буде за те, що ви показали мені місце злочину». Я легковажно відмахнувся. «Що ж, бувайте. До побачення, виправив її я. Якщо ви ще будете в місті, то ми, можливо, зустрінемось?» Вона весело всміхнулась. «Можливо. Тоді до побачення. Зачекайте, але ж ви не сказали мені, де зупинились». «А справді, в готелі маяк. Він невеличкий, але симпатичний. Приходьте завтра провідати мене. Прийду», – сказав я з дещо надмірною жвавістю. Я провів дівчину очим, аж поки вона не звернула заріг, А тоді повернувся і рушив назад до вілли. Раптом згадав, що так і не замкнув дверей повідки. На щастя цього ніхто не помітив, тож я повернувся в ключ у шпарині, і відніс його туди, де досі сидів старший офіцер. І тут мене осяяла несподівана думка. Попелюшка назвала мені свою адресу, але і мені її я досі не знаю. Розділ 9. Міс Єжа Ро знаходить речові докази. Зайшовши у Вітальню, я застав там слідчого суддю, який саме допитував старого садівника Августа. Пуаро і комісар теж були тут. Перший привітав мене усмішкою, а другий – ввічливим поклоном. Я тихенько прийшов до стільця. Місє Оте аж зі шкури пнувся, щоб вичавити з садівника якусь важливу інформацію, але в нього нічого не виходило. Ок'юст підтвердив, що садові рукавиці справді належать йому. Він одягав їх, коли пересаджував деякі види примули, отрунні для людини. Не міг пригадати, коли робив це востаннє. Звичайно, він не помітив, що рукавичок немає. Де вони взагалі зберігались? То там, то там. Лопата зазвичай стояла у малій повітці для інструментів. Чи замикалася повітка? А вже ж замикалась. Де зберігався ключ? Господи, у дверях стирчав. Там не було чого красти. Хто ж знав, що тут почнуть тинятися бандити і вбивці? За часів мадам Віконтеси такого не було. Міс'є Оте нарешті відпустив садівника, і той пішов геть середи бурмочучи собі під носа. Пригадавши, як Пуаро розглядав сліди на клумбі, я уважно спостерігав за старим, поки той відповідав на запитання слідчого судді. Здається, він або не був причетний до убивства, або мав неабиякий акторський талант. І раптом, коли садівник уже йшов до дверей, мені дещо спало на думку. «Пардон, місь'є Оте», – вигукнув я. «Можна мені поставити одне запитання?» Звичайно, мсьє. Я повернувся до Огюста. Де ви тримаєте свої садові чоботи? На ногах, ясно, гіркнув старий. Де ж іще? А коли лягаєте спати? Під ліжком? Чи хтось їх чистить? Ніхто. Для чого їх чистити? Я що, ходжу гуляти по бульварах? Мов якийсь хлопчисько. У неділю я вдягаю недільні черевики. А всі інші дні він стенув плечима. Я розчаровано кивнув. «Що ж?» – визнав слідчий. «Ми майже не просунулись, Здається, справа застрягла і зрушить із місця, тільки коли ми отримуємо повідомлення із Сантьягом. Хтось бачив Жиро. Вихованим його точно не назвеш. Треба по нього послати. Думається, мені і трохи посилати не доведеться». Тихий голос злякав нас. Жиро стояв на дворі якраз під відчиненим вікном. Він легко перескочив через підвіконня, і підійшов до столу. «І я тут, до ваших послуг, перепрошую, що не приєднався до вас раніше. Та нічого, нічого, знітився слідчий суддя. Звісно, я лише детектив, сказав Жеро. Допити вести не дуже вмію, але якби мені довелось, то вікно зачинив би. Будь-хто на дворі може почути всі розмови, що точаться в цій кімнаті. Але не зважайте. Месье Отец палахнув від гніву. Очевидно, слідчий суддя і детектив з Парижа не злюбили один одного.